Оббризкані вранішньою росою, неначе повмивані, квіти весело підводили свої яскраві голівки і вабили до себе. Дарина спокусилася і нахилилась нарвати собі пучечок чорнобривців, нагідок, горошку, ливкою і воздик. Раптом почулися кроки, дівчина підвела голову, до неї наближався, глибоко задумавшись, її вчорашній гість Чернець Найда. Він, мабуть, не бачив її і повільно йшов повз грядку, де вона рвала квіти. Зустріч з обрадувала, але разом з тим і збентежила панну. «Я рада, що велебний пан іще не поїхав», – весело заговорила Дарина, підводячись на зустріч з торопілому і ніби заскоченому зненацька ченцеві. А втім, і сама вона, незважаючи на бажання надати своєму голосу безтурботного, райливого відтінку, Відчула одражу збентеження в серці, яке залило гарячою хвилою її щоки. «Я забула вчора сказати челяді, щоб приготували тобі сніданок, коня. Це мені цілу ніч не давало спокою. Чи варте я того, щоб вельможна панна турбувалася про мене?» – відповів Найда. Дарина пішла поруч з чинцем, покрученою доріжкою серед густолистих кущів бузку і дикого ясмину. Доріжка вела до ганку будинку, що дивився просто на монастир. «Вельможна панна», – боязко заговорив після довгого мовчання Чернець, – «мене страшенно турбує думка. Я й залишився, власне, через це. Невже ти зважишся таки поїхати до Лебединського монастиря?» «Турбує?» – запитала Дарина з радісним подивом і спинила свій ясний зір на чинцеві. В очах її променилося стільки тепла, що від нього почало поволі червоніти чинцеве обличчя, і він змушений був ніяково опустити свої очі. «А то ж турбує», – підтвердив він, – «навіть більше, мліє від жаху серце. І не диво, панна дорога всім». Вона – янгол-охоронець-несчасник, щира вболівальниця, долю пошматованої шуліками України. То як же допустити, щоб вона наразила на небезпеку свою ясновельможну милость? Спасибі за щирість, тільки твої похвали запалили мені все обличчя вогнем, а я їх не варта. Але невже в Лебедині так небезпечна? А вже скрізь ніж поряд з раї розбійницької шляхти. І панну, особливо саму, без охорони, може спіткати таке лихо. О, не доведи, Господи, страх подумати. Мене не насміляться зачепити. Мій батько – російський підданець. І за мене б відповіли перед нашою владою. Коли б вони хоч щось поважали в світі, але ж для шляхтича нічого не існує, крім сваволі та гвалту». Та коли ти так береш до серця долю жіночої обителі, то напиши листи, я сам відвезу їх, підтримаю там дух і надії. Але якщо такі небезпечні шляхи для мене, то ще небезпечніші вони для тебе, – палко заперечила панна. З ченця кожен шляхтич вважає за свій священий обов'язок замучити. Ні, ні за що я не погоджуся наразити твоє життя на небезпеку. Та кому потрібне це життя, кому воно дороге? Мені перший, швидко мовила Дарина, але відчувши, що, що кинула зайве слово, тут же додала, переводячи подих. І кожному, хто любить народ свій, тільки ти закрився рясою від друзів і таїш у своєму серці холод до них. При цих словах Дарини найда поблід і замовк. Неспроможний погамувати шалене биття серця, Груди його високо підіймалися, очі загорілись вогнем. Десь глибоко на дні серця затріпотіло щось гаряче, ладне зірватися з його побілілих уст. Зашарівшись від хвилювання, Дарина не одривала погляду від цього збентеженого, але прекрасного і благородного обличчя. Їй здавалося іще одна хвилина, і вона почує ченця щось фатальне і таємниче – те, що він беріг у своєму серці під складками цієї холодної ряси. І від цього чекання серце її завмерло і спинилося в грудях, коли наразі їм заступила дорогу дивна постать. Дарина мимоволі отсахнулася. Перед нею стояла згорблена кривобока стара спідниці і якомусь драному татарському халаті. Голова її була закутана хусткою так, що у вузьку трикутну щілину тільки визирали блискучі очі та верхня частина гачкуватого носа. По широких плечах і зігнутому дугою стану можна було судити, що баба з молоду була високо зросту,